щоб не допустити ніякої шкоди для дорогоцінного здоров'я її величності. І чи не ліпше було б, якби, а також непогано ще б? Десь воно все народжувалося, сипалося і сипалося з мертвим шурхотом, мов крупа з неба, збиралося цілими купами мотлуху, лихі люди султановими руками вибудовували з тих покидьків стіни недовір'я, підозру. Омов пліток, стеження й загроз довкола роксолани, і вона щодень гостріше й болючіше відчувала, як ступаються ті стіни, так ніби ось, ось заваляться і під своїми уламками навіки поховають і її саму і її недорослих діток. А ранки були ласкаві і радісні, а дні нестерпні, тяжкі, ночі не рятували, попервах мовчала, не казала нічого султанові, коли ж несила була терпіти далі і вона поскаржилася Сулейманові, він холодно кинув. Я не можу думати про таке безглуздя. А ви вважаєте, мені хочеться думати про це? Закричала вона і заплакала. І він не міг погамувати її сліз, бо цього разу не знав, як. Не вмів. Може і не хотів. Що про неї тільки не казано тоді в Стамбулі. Ніби привезла своєї України дві половинки яблук на персах, дала ті половинки з'їсти Сулейманові, і Падешах запалав любов'ю до неї. Ніби впіймано в румелі і знахарок, що збирали для султанчі в пущах той заріст, що звисає з умираючих дерев, як поколожка на чоловіча борода, і зветься й мене. Мала вона тим заростом ще більше причаровувати до себе Падешаха. Ніби затримано двох бабів, які несли в гарем кісточки згієнячої морди. Коли взято тих бабів на тортури, призналися вони, що несли кісточки для султанчі, бо то найбільший любовний талісман. Ніби пильні євнухи кизляраги Ібрагіма знайшли зашиті в покривала на султанському ложі висушені заячі лапки, що мали зберігати кохання Сулеймана і Хурем. Ніби впіймано в Стамбулі зловорожу єврейку наймення Трункілла, що варила любовне зілля для султанші. Ніби знайдено на султанській кухні. Казан, у якому почав варитися гусак обскубаний, але не зарізаний. Ніхто не знав, де взявся той гусак і хто поставив казан на вогонь. Але відкрито людьми великого візира, що тим гусаком мали нагодувати султана, щоб він навіки прикипів серцем до Роксолани. Ніби виявлено в покої у самої султанші хасики, чарівницьке дзеркало в чорній рамі. І хто зазирав у те дзеркало, то бачив свою смерть, і не витримуючи такого видовища, віддавав Аллахові душу. Ніби султанша, бавлячись із своїми дітьми в садах гарему, робить із сухого листя мишки, які мають принести комусь смерть. Ніби дияволи товчуться довкола священних палаців султанських, неспроможні пробитися туди крізь частоколи молитов правовірних, але щойно султанша виїздить за межі Стамбула. Вони обступають її з усі біч, беруть під охорону і урочать кожного чесного мусульманина, який мав би необережність наблизитися до відьми. Коли султанша була з падишахом на ловах коло Едірне, Диявол в оленячій шкурі кинувся до султана, але той застрелив його і на місці Оленя виявилася смердюча ковпагною. Ніби пила султанша з Сальвії, Петрушки, щоб плодовитістю своєю перевершити Махідевран і всіх султанських жон, а самому Падишахові насипала в кишені гвіздків, щоб зробити його міцнішим у постелі. А хто казав, хто бачив, хто підтвердить? Нема ворогів, нема супротивників, тільки пошепти, обмови, шелест та шерих, снування тіней, примар і привидів, і ненажерливість тисяч султанських лакис, так ніби їх треба годувати не самою чорбою та пловом, а ще й за бобонами, плітками, брехнями і підозрами. І чиїсь язики роздвоєні розстроєні, жалили й жалили, і хтось віддавав веління. І жирні євнухи колебрам гарему перестрівали всіх кравчинь, гаптувальниць, неперевершених умінні виготовляти пахощі і мазі арабок, грубо здирали з їхніх облич чарчафи, розвертаючи щели переготали. «Не умреш, як покажеш свою стару мордяку? Куди йдеш? Кому несеш?»